Era spre toamnă. Pe puntea unia din vapoarele ce legătura între orașele de pe țărmurile fluviului Ohio din America de Nord, un călător francez, două doamne de prin partea locului și capitanul vasului, jucau cărți plăcut legănați de lunecarea lină a acestui elegant hotel putitor. Caro, domni Durand, am spus Caro. i valet. Ach, oh, francezul <laughs> Martin, unde e fost Martin? Pe punte de jos. pe bravi? vapor de sclavi, cu vreo 20 de negri. Cum am? Toți au lanţuri, și la mâini, și la picioare. Oh. Și cântă. -a Doris, am auzit bine? sclavi? Ei da, sclavi firește. Sunt doar negri. Bine, bine, da. Credeam că așa ceva nu mai există. Oh. <laughs> dar cum să nu mai existe? Fără ei n mai putea exista noi. Să mă iertați că nu mă pot opri să gândesc cu glas tare, dar sclavia este o rușine pentru țara dumneavoastră care se pretinde țara libertății, nu? Tocmai fiind America este țara libertății, suntem liberi să facem ce vrem cu negrii noștri. Oh, Ciudată și neașteptată concepție despre libertate, doamna. Aș vrea să știți, domnule Duran, că nu toți americani împărtășesc acest fel de a vedea. Oh. La noi, în statele din Nord, unde... ești inconștientă, mai dir și spui absurdități. O, oh, oh, dar cine este gentlemanul acela atât de elegant și de distins care a ieșit chiar acum din apartamentul de lux? Nu e Harrison? Ba da, cred că el e. Harrison! Harrison! Oh, ce surpriză! Oh, oh, ce plăcere pentru noi! Îți prezint pe domnul Durand? Na, Durand, înșanté! Îmi pare bine. Dacă nu mă șel, după acent sunteți francezi? Va displace accentul sau francezii? Nu <laughs> no, francezii, ci ideile lor, pe care ar trebui când pornesc în călătorie să-și le lase acasă. Atunci când ideile se pot schimba ca bancnotele dintr-o țară, într-alta... Te asigur că dacă vei rămâne mai multe vreme pe la noi, tură mult mai strânse decât îți Asta de altfel va fi spre folosul dumitar. Dar, ia spune, Harrison, ce cauți pe meleagurile acestea? Te știam la Washington. Mă duc în Kentucky. Oh, ce coincidență, avem același drum. Mă domnul domnul meu. Amabile doamne, Mă duc să fac nițică ordine la mine pe plantație. Da. Trebuie să pun capăt unui adevărat scandal. Un ce un scandal, O interesant, foarte interesant. să vă că un pârlit, un ticălos de negru, un sclav de-al meu, da. pe care l-am închiriat la o fabrică, și-a mm -hmm. permis obrăznicia să inventeze o mașină de... Cum? Mm -hmm. ceva în legătură cu cânepa sau bumbatul. O, o mașină care să înlocuiască munca omului. Oh. <laughs> Era de altfel singurul lucru pe care putea născoci un negru, fiindcă renivia lor este de ofste cunoscut. Au <laughs> în zobrăsnic a ei. au început acum să se ocupe și de mașini. <laughs> Muncă nobilă. Și firește să se ție fantoși printre mai Nemai pomenit. Ei, dar am să-i scot eu gărgăunea ăștia din cap. Gârbaciul, ăsta e leacul, înapoi la cârnesc și la colibă. Gârbaciul e sfânt. Da, da? Bine, bine, dar mașina aceea poate folosi și albilor, nu? De vreme ce economisește munca. La ce se folosească? Comunc. Se vede că nu te pricep, domnule francez. Albi nu muncesc. Și la ce să muncească când dau la dispoziție mâna de lucru aproape gratuită a negrilor? Da, e bine, da. vă doamnelor, cât de departe a mers o brezniciei acestui negru. Hmm. S-a și însurat fără să-mi ceară voi. Oh, ba, a mai făcut și un copil. Un oh. ce e un copil? <laughs> Auziți care a Da, și, și cine este nevastă sa? E tot o sclavă, firește. O cheamă, se pare, Eliza. O fată în casă la vecinul meu de moșie. un oarecare șelvi, un caragios care face pe liberal. Toate acestea mi l-a scris administratorul meu. De aceea mă duc să pun ordine acolo. Dar ce faci, domnule Durand? De ce te scol de la masă? E singurul fel în care pot răspunde la cele ce-mi au urechile. Cel puțin deocamdată. Me Da, eu plec și eu. Am treabă. Ha, ha, ha. Și ăsta e un caragios. Mm, da. Și dânsa, mi se pare. Mm. Da. Autoritățile noastre ar trebui să fie mai prevăzătoare și să nu mai lase să intre în țară pe toate acești cuvânturi oh, în lume. Sigur. Câteva săptămâni mai târziu, câțiva dintre sclavii de pe plantația domnului Shelby, despre care Harrison pomenise în discuția de pe vapor, se strânseser într-o seară în coliba lui Tom. Unchiul Tom cum îi spuneau cu toții. Un negru mai în vârstă, slujitor de încrederea domnului Shelby. Chloe, nevasta lui, era bucătăreasa stăpânilor și de multe ori, la zile mari, după ce dădea masa, aducea prietenilor din bunătățile rămase de la stăpâni. Eh, și acum v-ați săturat, mm. nu v-ați gata. Mm. Alte plăcinte nu mai am. Mm. De altfel, e vremea să vă duceți la colibire voastră, da. Mâine nu mai e duminică și trebuie să ieșiți la muncă cu noaptea în cap. Da, hai, da, doamnă, da, da. hai, de hai, hai, Noapte hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mai hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Domnul Șelbi a cumpărat plantația cu negri cu tot Și de atunci n-a mai vândut pe niciun Și s-a îngrijit de ei cât a putut mai bine Dumnezeu să ne-l țină Până când l-o strânge nevoie și atunci vezi cum o să-i vândă Și pe ei și pe noi Sam, nu ți e rușin și să vorbești așa Super pe bunul Dumnezeu, băiete Să vedeți voi, când o să ne vândă domnul Șelbi Bunul Dumnezeu nu o să miște nici degetul mic Iartă-l, Doamne, că nu știe ce face Mamă dar noi nu mâncăm Ii, mai ai un pic de răbdare Am poftit-o și pe Eliza Trebuie să vie și ea Au fost cu Singur. Mi-a spus Eliza că stăpânii nu l-au așteptat cu plăcere Se pare chiar că s-au și certat din pricina lui Nu mai spune Da, doamna Shelby plânsese Că avea ochii roșii la masă Sărmană, ce femeie bună Și cine-i musafirul ăla? Cine știe? Îl cheamă Ăsta-i cum îl cheamă? Helei, da? Helei hmm? Heli, da, parcă am auzit eu de el mai demult. Mi se pare că e un negustor de negri. Doamne, ferește! Dar ce să caute un negustor de negri la noi? Ce caute toți negustorii de negri? Negri, mai staci, E, Uite că a venit Eliza! Am ați așteptat mult? Nu! De ce nu l-ai adus pe micuțul Heli? L-am culcat îndată după cină. Eliza, ce-i cu tine? Tu care ești de obicei atât de veselă și țiripești ca o vrabie la soare Taci mereu și ești îngândurat Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, dar mi-e teamă De ce? Nu știu, așa ca o presimțire Prosti. Ce? Lasă pe Când Gândește-te, puține femei de seama ta au norocul pe care l-ai avut tu? stăpân bun, care te a învățat care Ai un bărbat cum nu e altul Cât am să-l mai am Mereu despărțiți O să-mi Știi ce s a făgăduit domnul Shelby Ai un băiețel. O minune Știți, nu mi-a plăcut cum s-a uitat străinul acela la el Înainte de masă Harry a intrat în salon da. Doamna Shelby l-a pus să danseze un joc de-al nostru și să cânte Străinul s-a uitat lung la el Într-un fel care mi-a închețat inima. Hei, de negri? Sam, dacă nu taci, te presnesc cu linguroiul ăsta peste gură. Am tăcut. Și spun drept, mă grijă și de George. De când l-a luat de la fabrică nelegiuită de Harrison, nu mai știu nimic de el. N-a venit să mă mai vad. Lasă-i, Eliza. mare Dumnezeu. Domnul Șerbi ți-a făgăduit că o să-l răscumpere pe George-al tău și apoi o să-l libereze. Și atunci George o să se pună pe învățătură. O să inventeze alte mașini. O să ajungă vestit. Poate plecați în Europa. Numai mai vă așteaptă. E târziu și în salonul stăpânului e încă lumină. Ce mai fi și asta? Frumos salon aveți, domnule Shelby. Da, da, mulțumesc, domnule. Dar altceva te-am întrebat, domnule Heli. Domnule Shelby. Da. Îmi pare rău. Foarte rău. Mă silești să vorbesc pe șleau. Vă și, -o și scrupulele dimitare ele fie frumoase și poate că în altă situație te-ar onora. Trebuie însă să te amintesc că te afli în mâna mea. Dacă nu te învoiești, îți protestezi polița. Și atunci mi se pare că ești pierdut. Va trebui să vinzi nu unul sau doi negri, ci pe toți și chiar întreaga plantație. Știu, hmm? știu, Halley. Altfel, nici n mai stat cum de vorbă. Dar mulțumiște-te atunci în contul datorii cu tom. Nu. No. Gândește-te, un om ca el mai rar. În primul rând, un negru nu e un om, domnule Shelby. Și apoi eu nu am nevoie de un om, ci de un sclav draven. Fie. Un sclav ca el face oriunde acești bani. E serios, harnic, cinstit. Vrei să spui e... că e cinstit pe cât poate fi un negru. nu Nu, nu, nu, nu. Vreau să spun că Tomi e într-adevăr cinstit. Are pe mâna lui toată averea mea. El mă administrează plantația, ține banii, face plățile și niciodată, niciodată nu s-a atins de un cap de ață. Mi se rupe inima să mă despart de Tom. Da, să știi că face din plin banii pe care ți-i datorezi, domnul Helei. Bine, atunci, în afară de Tom, îmi dai pe băiețele Elizii, pe Harry, și stingem datoria. Dar pentru Dumnezeu, la ce ți-o fi trebuind copilul, tău? Am un prieten care cumpără băieți deștepți și cu haz ca să-i crească și să-i vând apoi ca la chei stilați. Plătesc bine pentru așa ceva. Și dracușorul ăsta mic e tocmai ce le trebuie. Vedeți, nici pe el n-aș vrea să-l vând. Ce vrei, ce vrei, domnul Helei? Am și eu suflet și mi-ar fi greu să despart copilul de mamă. Am înțeles, domnule Shelby. Vrei să-ți bași de mine? Bine? Mă duc mâine, polita va fi protestată. Dacă e așa și nu se poate altfel, fie. Facem târgul? Îl facem. Iscălește și dă mâna. Nu e destul că-ți dau semnătura, domnule Helei. Trebuie să-ți mai dau și mâna. Domnule Shelby, nu aveți niciun drept să mă tratați cu atâta superioritate. A cumpărat sclavi nu e mai rău decât a-i vinde. <laughs> A dormit. Iar am rămas singură. va bat în oblon. Cine să fie la ce ăsta? Cu cine eu să te văd, Deschide-te. George! George! George! Da. În plină noapte și pe bifornița asta Credeam că nu mai ajung Voiam să te mai văd odată pe tine și pe Harry Bine, dar ce s-a întâmplat? Nemernicul de Harrison da? Mi-a spus că nu se poate să mai fiu căsătorit Cu o femeie de pe altă plantație Cum? Că trebuie să-mi iau altă nevastă Și că nu-mi dă voie să vin să-mi văd nici copilul Că altfel mă vin de undeva În josul fluviului Bine, dar da nu e cu putință. A doar noi suntem căsătoriți de un preot, ca și albi Cum poți fi atât de neștiutoare, Eliza? Nu știi că un sclav nu se poate căsători? Hm? Nici o lege a țărei nu ține socoteală de o asemenea căsătorie. Dacă trece prin cap stăpânului să ne despartă, nu mai poți fi soția mea, hm? nici eu bărbatul tău. Și atunci? Atunci am fugit. Ai fugit? Da. Bine, dar dar într-o clipă oră să vină aici, oră să te caute Trebuie să te ascunzi, George Nu, nu mă ascunde, Eliza Fug mai departe Nu. Asta am venit să-ți spun Doamne sfinte, și unde e de când să pleci? Trec Fluviul Ohio da. Dincolo la nord pare să fie altfel Și apoi odată acolo, numai un lac mare mă va despărți de Canada Unde sclavia nu e admise de rege Dar George Fluviul Ohio nu e așa de aproape E cale de o zi întreagă pe jos până acolo Și apoi de unde vei lua bani, haine? Sunt și pe aici albi care ajută pe negri fugari Cunosc și eu câțiva. O să mă duc mai întâi la ei. Dar dacă între timp oameni lui Harrison îți vor da de urmă și te vor prinde... nu vor da de urmă. Nu uita că eu, ca și tine, suntem mulatri. Tatăl tău a fost alb ca și tatăl meu. Dacă mă voi îmbrăca în haine ca lumea, vor crede că sunt un alb ceva mai oacheș. George, dar... Dar noi... Eu... Elisa nu, nu ne voi mai vedea niciodată? Elisa Elisa Dar cum ți-ai putut închipui așa ceva? Crezi oare că fug numai ca să mă, să mă pun pe mine la adăpost? Nu. În Canada, unde nu voi mai fi sclav Voi munci, voi strânge bani Și vă voi răscumpăra pe amândoi Vom trăi atunci cu toți liberi Fericiți, Elisa Elisa cum ai putut crede că eu... George iartă-mă, dragul meu. Draga mea, draga mea. Dar acum trebuie să ne despărțim. Nu. Da, Eliza, fără zăbavă. Orice clipă pierdută poate spulbera visul nostru, care trebuie neapărat să se plinească. Da, Și care se va plini. Nu. Eliza, ai grijă de micuțul nostru, Harry. Da. Rămi cu bine Elisa, haide, haide, fitare. tare! Dar peste vreo jumătate de ceas Bătăi grăbite și desnădăștuite răsunau în ușa colibii unchiului Tom. Tom! Tom! Tom! ce le ce legate! Ce să fie? Să nu sperie copiii! Stai, mă duc să deschid. Nu! No! No! Cum se deschide? Se poate la Nu deschide, Tom! Lasă-mă să deschid. Cum se deschide? Îndată, îndată! Doamne! Doamne Dumnezeule! Dar ce-i cu tine? La ceasul ăsta cu copilul în brațe, împrobotit ca pentru drum lung? De ce sunt ochii ăștia plângi? Trebuie să fug, dragii mei! Da, să fug! Suntem încolțiți de răi și de Dușman Și trebuie să fug și dumneata ta, unchiule Să fug eu? La ce bun să fug? Ce vorbe asta, Eliza? Ți-ai pierdut mințile? Vinu-ți în fire, repetiți-o. Fugi, unchiule, fugi! Te-au vândut și pe Cine să mă vândă? Stăpânul să mă vândă pe mine? Vă spuneam eu și nu vreau să mă credeți. Stăpânul-i din... tot stăpânul. stăpânul din burasem. Pe cine a vândut stăpânul? Pe dumneata și pe micuțul meu, Harry. Ce? Mâine negustorul trebuie să vie să vă ia pe amândoi în trimire. Bunul Dumnezeu să se îndure de noi. E atât de groast. Cât nu vine să cred. Dar ce-a făcut Tom ca să-l vândă stăpân tocmai pe el? N-a făcut nimic și nici nu-i vorba de asta. Ducându-mă să vorbesc cu stăpâna, am auzit-o din camera vecină, prin ușa rămasă crăpată, cum se ruga pentru noi, cercând să-l înduplece pe domnul Shelby. Dar el spunea că n-a putut face nimic. Datora mulți bani omului acela rău, lui Haley. Dacă nu-i plătește toți banii, Helei i va scoate în vânzare plantația și casa și toți sclavii. Așa că ar să aleac. Zicea că ori vinde pe Tom și pe Harry al meu, ori îi scoate lamezat pe toți negriși, atunci are să fie mai rău. Dumneata, unchiule Tom, faci cum vrei. Eu m-am hotărât să fug ca să mi-l scapă Harry. Ei, ce stai? Ce stai, bătrâni? Adu-ți te câteva boarte și pleacă cu ei. Să fug eu? Da ce? Ai de gând să știți cu mâinile în sus să te cari în josul fugului, unde negrii mor de foame și de grăbaci? Eu mai bine m-am decât să mă las pus acolo. Pleacă în grabă cu Eliza. Tot ai tu la mână biletul de liberă trecere, dati este tău. Vei putea spune că umbli tu vine după treburile lui. De ce taci? De ce taci? Nu, Claude. Nu plec. Eliza poate să plece. Ea are tot dreptul. Cu mine e altceva. Ați auzit-o ce a spus Eliza. Dacă nu mă vinde pe mine, sunt vânduți toți ceilalți sclavi ai plantații. E mai bine să sufere unul singur decât toți. Cu ajutorul celui de sus, cred că să pot îndura și eu, ce-au îndurat atâția alții. Dar, noi. Nu... Stăpânii o să aibă grijă de tine și de copilașii noștri. Sărmane noștri copilași pe care mă tem cu loie că n-am să-i mai văd niciodată. Tu, tu, dragi mei, iertați-mă, dar eu trebuie să plec. M-aș ruga numai. George a fost adineori la mine. Nu știe nimic. A fugit. N-a mai putut răbda. Dacă puteți, încercați să-i dați de veste despre ce mi s-a întâmplat. Spuneți-i cum și de ce am fugit. Voi încerca și eu să ajung în Canada. Spuneți-i că-l iubesc mult și dacă nu-l voi mai vedea niciodată, să nu mă uite. Da, dragul mami, știu. Ți-o fi foame. Nu, nu mi-e foame. Aș vrea să mă las umorul și eu pe jos. Ai înghețat. Ți-au amorțit piciorul și. Ți-a fi amorțit brațele, mami. Dragul mami, lasă. Uite, nu mai avem mult. A început să se vadă printre copaci apa mare pe care trebuie să treacă, din Dincolo de ea, omul acela rău nu o să ne mai poate face nimic. Vezi, Harry, a căsut aceea de pe malul apei. Vezi? Da, da, mamă. E un an. trebuie să ne abatem pe acolo. Poate că am și obosit nețeluș. Poate aflăm unde putem găsi un într Tu, Harry, da. să te prefaci că dorm la mine în braț. Dacă te întreabă cineva ceva, te faci că nu pricepi și nu răspunzi. Ai înțeles? Da, oh. am înțeles, mă. am înțeles. Ce dorești, dumneata? Aș vrea să vă întreb ceva. Da, vorbește. Nu știți cumva? Nu-i pe aici vreun luntraș care să ne treacă apa? Chiar acum? Nu noroc. Îmi pare tare rău de dumneata, că te văd așa desperiată și cu un copil în brațe. Da. nu se mai poate trece apa. O, Doamne sfinte, de ce? De ieri a început să curgă sloiurile tot mai mari. A, da? Malurile gătuie matca. Sloiurile s-au încălecat la opritoare. Atunci s-ar putea trece apa cu piciorul. Ce-ți dă prin minte? Poșghița e încă subțire. Sloiurile curc mereu, chiar așa încălecate. Apele sunt mari și înfuriate. Poșghița când se rupe, când se prinde din nou. Doar cu luntre dacă te mai poți strecura. Bine, dar unde să găsesc cu luntre? Ia, ia puțin. Ei, Solomon. Ce vrei? Ce-i cu acela care zicea că vrea să treacă la noapte butoaiele cu peste apă? Păi, el așa zicea că tot o să încerce să treacă. Vine mai pe seară. Ai auzit? Cred că cel mai bun lucru este să stai aici, să-l aștepți. Se mai încălzește și copilașul. Să nu se îmbolnăvească mititel. Hai, Uit! Intra aici în gămăruța asta. E mai cald și ai și un pat pe care copilul ar putea să doarmă un ceas-două. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc mult. Mamă! Dragul mami. Uite, stai liniștit aici pe pat. Așa? Mamă, o să putem trece? O să putem. Fii fără grijă. Atunci dacă-mi e somn, pot să dorm? Firește că poți, dragul mami. Da, dacă dorm și vine omul cel rău, -o nu o să-l lasă Nu, nu-ți fie frică. Adevărat, mamă? Adevărat. Domnul Dar ce se aude? Harry, Harry, repede la mine în brațe, da. trebuie să fugim. Ne-a uita de urmă și vin cu poliția! Mama. Nu, nu, nu, nu plânge, Heri, nu plânge! Uite, să fugim pe ușa asta dos. Dar unde să fugim! Nu știu! Nu le... Cu siguranță că aici s-a ascuns! Răspăliți tot hanul! Uite-o, nu e ea? Ba ea este! Dar ce face ticăloasa? Coboară ca o nebună scara ce duce pe marul apii! Hai, încoană! Albele s-au dus dracului peste 1000 de dolari! Hai, ai, Acum nu mai scapă! Ce? S-a aruncat în apă cu copilul în brațe! Se neacă! Alu! A sărit pe un stoi! Stoi se scufundă! A sărit pe altul. Ce face sticăloșilor? Păi e frică să nu vă udați! Să ridice băi după ea! Nu În mâna, femeie. Așa. Ai scăpat. Da, dar cine sunteți dumneavoastră? Eh, cine să fiu? Ia un om cu treburi prin părțile locului. Și? De unde știți cine sunt eu? Păi, de unde să știu? Și la ce să știu? Oricine ai fi, ești o mamă bună și corajiosă. Și asta mi-e de ajuns. Pe de marg. Oamenii care te fugăresc nu pot fi decât niște ticăroși. De altfel, pe blestematul acela care pare să fie tartorul lor, îl știu bine. E Helei, negustorul de negru. Se vede creaba că ești o sclavă fugită de la stăpâni. Da, domnule. Vă rog, domnule, scăpați-ne. Ajutați-ne. Copilașul meu a fost vândut. la cumpărat omul acela care mă fugărea. Helei, acela pe care îi spuneți că îl cunoașteți. Vă rog, vă rog din suflet, scăpați-ne. Să un om bun. Poate aveți și dumneavoastră copii. Dar, dar cum se face de vă aici, pe malul apei tocmai acum? <laughs> Lasă, nu-ți fie teamă și de mine. Tresura mea așteaptă corul la cotul malului. Când ai să-mi cunoști familia, care o să te adăpostească cu brațele deschise, o să te încredințez pe deplin că sunt un om cum se cade. Cum de s-a să fiu aici? Așteptam un prieten, un gazetar francez care vizitează America. Îl cheamă Durand. A dat o raită și prin statul de peste fluviu, prin Chienduchy. Și era vorba să treacă astăzi apa apoi, cu Bacul, ca să vină să stea mai mult cu mine și cu Aimele. Se vede că o fi auzit că nu se mai poate trece și și-a amânat venire. E, hai să mergem, că se face noapte și drumul prin laștinele putră de greu. Și... cum vă cheamă pe dumneavoastră? Van Velsor. Dar pe dumneata... Numele meu e Eliza. Și pe băiețel îl cheamă Harry. E, e, haide, Eliza. Haide, micusele Harry. Da. Urcați-vă repede în drăsură. Câteva zile mai târziu? La hanul de adineuri au avut loc niște ciudate întâlniri. Mai bine te-ai lăsat din meseria de nebustor de avanos şi te-ai face lăutat! Sau așa. ai mai puțină bătaie de cap şi e mai venţă! eu uitaţi-vă la ele! Parcă un pisoi o păniciu! Dar ce eu sunt agea miu ca eu să fugă marfa de sub nas? Și încă ce marfe. Hey, Ei, ce stai așa de parcă ți s-ar fi toate curabile. Nici măcar negresa cu plodul nu ți s-a înnecat. Asta o găsești tu! Unde mai pui că nu cumpărasești decât plodul? Și acum, la îngheseală profitând de faptul că a fugit, o să te alegi cu mama, care face o avere. Și mi se pare că nici nu trebuie să fie prea departe. Păi, și știu unde se află. Ascund ascunde la el ticălos, la acela de Van Velsor. Și <meu> <problem> de ce nu te duci să ei? m-aș duce eu, dar vezi că nu-i chiar așa lesne. În mlaștinile putre de nu e ușor de ajuns. Și apoi Van Velsor s-a înconjurat acolo cu toți soi de haidamaci. și de, mm -hmm. de aboliționisti s-au înarmat și noi glumă cu ei. Bine, dar de ce nu te duci cu poliția? Legea îți da cum și aici, în no, tot sprijină. legea, legea. Ce folos că legea e bună dacă ai mm -hmm. de sunt chemați sau aplice sunt niște tâlhari? Mm -hmm. Șeful poliției mi-a cerut 500 de dolari. Ce Zice că Van Velsor ar avea legături cu dregătorii cei mari de la Washington, care le învârtesc pe toate și l-ar putea zbura din postul de șef al poliției și... Poate să aibă și el dreptate. Da, Da... Și cine acest... Velsor? Te trezi și tu, pe Nu... nu mă face... Pe zi că am băut banii tăi. Ăsta... cine e Vă Versoara asta. Unde scrie de olandez venit de curând în America? Onchiul care care făcuse avere mare a murit acum 2 ani și i-a lăsat o plantație de toată frumusețea, cu peste 100 de sclavii. Dobitul ăsta a venit de la învățătură din Europa cu capul plin de gărgăuni. A vândut plantația, a liberat sclavii și cu banii de pe plantație le-a cumpărat case și pământuri în Canada. Iar el, ci s-a retras cu familia într-o fermă între mlaști. De fapt e capul aboliționiștilor care îi fac scăpați pe ticăloșii de negri. Ah, și din pricina lui, risc să pierd peste o de dolari. A să lasă că, în schimb, ai câștigat și cu Tom. Nici tu nu te așteptai să-ți se urce prețul atâta. M-a servit fără să știe un caragios de francez. Unul duran, gazetar sau cam așa ceva. Care se pare de altfel că e prieten cu Van Velsor. Fie că Van Velsor vorbise de Tom... Fie că la a apucat Mila din Senin, dar intrând și el în oborul unde se vindeau sclavii la Mezat, se vede treaba ca să ardă un articol senzațional pentru Europa. I s-a năzărit dintr-o dată să cumpere el pe Tom. Și ce să vezi atunci? Unul griu, un colonist din sud, ori fost cum nu se mai află, nu s-a lăsat și... A supralicitat până ce l-a pe și l-a suflat pe Tom. <gătări> Cu 2.500 de dolari. E al da, asta nu înseamnă să pierdă cei o mie de dolari deasupra pe plot. Ah, dacă nu era câinel ăsta de aboliționist. <gătări> vorbești de lup și la ușe. Uite cine intră. Van Velsor, chicălos! Mi-aș crăpa capul! Ce spinișori? Cu nu-i de glumit. Să trăiți, domnule Van Velsor. Să, să trăiți și dumneavoastră. Da. Ia spune, a venit domnul Diura? Da, a ieșit cam de un ceasă. da, A spus că se întoarce în curând și dacă vreți să-l așteptați. Da, bine, bine. Da. Ei, dar și asta. asta? Bătășelul îi pește un anunț? Ia să-l vedem. Cugit tânăr mulatru cu numele de George Harrison. E înalt, are pielea mai curând de alb decât de mulatru, părul negru creț. E foarte deștept, vorbește frumos, știe să scrie și să citească. Încearcă desigur să treacă drept alb. Ofer 400 de dolari celui ce mi le va aduce viu și aceea sumă celui ce-mi va dovedi că a fost ucis, semnat Harrison. Stai, nemai pomenit. Ce faceți, domnule Van Belsor? Ce faceți? Rupeți afișele? La... Rupem bucăți pe acest Harrison în care îi scalește. Afișele de acest soi sunt o rușine pentru America. Asta e părerea mea. Și a mea e la fel. Până la un punct, însă, desigur. Cine sunteți dumneavoastră, stimate domn? Numele meu e Wilson, John Wilson, Industriaj din nord. Îmi pare bine. Doctorul Van Belsor. Îmi pare bine. Ați rostit mai adineaură, dacă nu mă înșel, cuvintele până la un punct. Până la care punct, domnule Wilson. Nu e momentul și nici locul să intrăm într-o astfel de discuție. Eu însă îl cunosc pe mulatru despre care e vorba. A lucrat în fabrica mea aproape șase ani și a fost cel mai destoinim muncitor. A inventat o mașină pentru a-i bumbacul. Descoperirea lui este de o mare valoare. Și astăzi ea este folosită în mai multe fabrici. Da, evident, patentul invenției se află în mâinile stăpânului său, acest mizerabil Harrison. Care, desigur, câștigă bani grei de pe urma lui. Stăpânul trage foloasele și sclavul este hăituit ca o fiară salvată. Da. da, să lăsăm asta. Domnule Wilson, aș vrea să vorbesc cu dumneata în liniște. Să trecem dacă ești bun în cămărul sa de alături. <trui> Aici putem vorbi nestingheriții. Domnule Eurizon, Eliza, soția lui George Harris, se ascunde la mine. Dumneata nu știe unde se află bărbatul lui? Da și nu. V-am spus de altfel că eu nu împărtășesc decât până la un punct părerile dumneavoastră în ceea ce privește negrii. Da. Sunt împotriva tratamentului neuman ce li se aplică, dar... Sclavia este o instituție, un rău necesar. Da, știu, domnule Oizon, am mai auzit asemenea argumente. Dumneata pare un om bun și nimos, dar, nu te supăra, mai trebuie să pricepi multe. Poate că aveți dreptate. Poate că viața mă va ajuta să le pricep. Mi se pare, domnule doctor, că sunteți servit. ce este? E chiar George Harris. Este deghizat. Coboară dintr-o caleașcă elegantă. Da. Ne ne în întâlnire aici să nu lăsăm totuși să intre în Han. E mai prudent. Uite, ușa asta dă direct afară. George! George! Domnule Wilson! George, vină repede aici. Da. M-ați recunoscut așa deghizat? Da, George. De asta nu te-am lăsat să intri în Han. De unde ai trăsura asta? Mi-am prumutat un fermier din orașul vecin, un aboliționist. Dar dumnealui cine este? Cred că e și dânsul dintre aceștia, dacă nu ceva mai mult. Mm -hmm. Doctorul Van Belsor, Eliza se află la dânsul. Cum? Eliza? Atunci, domnule Wilson, nu mai e nevoie de... Să nu ne pripim. Am făgăduit să te ajut să salvezi familia și o voi face până la capăt. Prudența domnului Wilson e cu totul îndreptățită. Dar cazul nu e chiar atât de disperat. Domnule Ivan Velsor, nu vine să cred. Parcă visez. Cum să vă mulțumesc? pentru întâmplării care m-a făcut să intru în vorbă cu domnul Wilson. Te las o clipă cu el. Văd că prietenul meu, Duran a intrat în Han. Mă duc să-l aduc și pe el și să pornim cu toții în grabă la conacul meu din pădure. George. Acum că suntem singuri, dăm voie să spun sincer ce gândesc. Cred că joci o carte periculoasă. O fac pe propria mea răspundere. Nu e vorba numai de răspundere, ci și de îndatoriri. De legile lui Dumnezeu și ale patriei tale. Nu recunosc alte legi decât omenia. Cât despre patrie, domnule Wilson. Dumneavoastră aveți poate o patrie, dar eu? Ce patrie am eu? Sau oricare fiu de sclavi? Ce înseamnă legea pentru noi? Nu noi întognim legile și nu noi le aprobăm. Noi nu avem cu ele nici în clinici, nici în mânecă. Ele sunt făcute să ne distrugă și să ne țină în robie. George, George, George, că s-a întâmplat o minune cu tine. Vorbești și te porți ca un alt om. Da, sunt acum un alt om. Un om liber, domnule Wilson. George, George, când mă gândesc la primejdiile care te pândesc... Am îngheață sângele în vine. Mie mi-a înghețat sângele în vine de mulți ani, domnule Wilson. Acum însă simt că a început să fiarbă. George, e momentul să mergem. Vom ieși pe ușa aceasta din dos. Trăsura mea este gata. Uite-l și pe domnul Duran care are să ne povestească ceva despre un prieten al familiei dumitare. Despre Tom. Un Unchiu Tom? Unde este unchiu Tom? O să afli totul casă. Hai, repede. Domnule Wilson, rămâi cu bine și ține minte ce-am vorbit. Dumnezeu să vă aibă în pază, mai ales pe tine, George. Să știi, domnule Van Versoar, poate că viața aș început să mă învețe să pricep lucrurile la care te gândeai, dumneata. Cu o noapte înainte, un grup de negri fugise de pe plantații și leugri turbat de mânie. El chemase pe Tom să-i denunțe de fugarele. Tom. Tom însă a tăcut. A tăcut până la moarte. Până la moarte? Da. L-au schinguit toată noaptea. În zori a murit, binecuvântându-și călăi. Sărmanul încă Tom. A murit ca un martir. Am asistat la înmormântarea lui. Duminic dimineață, Sute de negri au venit să-i cânte cântarea de rămas bun. Cântecul acela straniu, ca un strigă de revoltă de pe culmile de snădejdi, mă urmărește încă. Mă va urmări toată viața. Sfântul care piene albă Ca să știm cum e pe cea lume Ca să știm cum e pe cea lume De ce ai amuțit așa? Stai de-atâta vreme tăcută în fața căminului, privind flăcările. Eliza! Dar tu plângi. Ce ai? Mă gândesc la unchiul Tom. Cele povestite de Domnul Giuron sunt groasnici. Da, Eliza, groasnici. Dar nu trebuie să ne mai gândim la ceea ce a fost, ci numai la ceea ce va fi. La ceea ce nu trebuie să se mai repete niciodată cu nimeni. Calvarul ăsta nu se poate să nu i sfârșit. George, și crezi că pentru noi calvarul s-a sfârșit? Nu uita că nu suntem încă în Canada. Și în căsuța aceasta în care domnul Vanuelsor ne-a dăpostit, primejduindu-și libertatea și poate chiar viața. Nu putem rămâne o veșnicie. Firește, dar... Dar trebuie să ne încredem în oamenii cinstiți și curajoși, ca domnul Van Velsor și tovarășii și săi, pentru care un negru este și el un om. Până la malul lacului, de unde putem lua vaporul care se ne treacă în Canada, sunt numai câteva ceasuri, cu o trăsură, cu cai Domnului, cine-o fi? E domnul Van Velsor. Poftiți! Că dăracem, ei trebuie să plecați neapărat în noaptea. Cum, primești-ie? Da. Aseară poliția a fost la mine. Cum? De vreme ce telharul de poliție a îndrăznit să vină la mine, da. înseamnă că i s-au dat bani grei. Și pentru bani, copoiul e gata să facă orice. Negăsindu-vă la mine, o să înceapă să cerceteze toate cotloanele mlaștilor putrede. Și atunci trebuie să-l luăm înainte. Da. Am pregătit totul. Am pus un fermier de al nostru să-l urmărească pe poliția. Da. S-a întors în oraș și de bună seamă că mâine se va învința aici cu o droaie de bandiți. Dar până să aibă vreme să-i adune și să sosească, voi trebuie să fiți pe vapor, sigur. Domnul Duran vă așteaptă la debarcader cu biletele. Voi rucați-vă într care e afară. Vă însoțesc până în port chiar eu, împreună cu zece oameni de ibii. Am trimis înainte un om călare ca să cerceteze drumul și să ne vestească dacă ne pândește vreo primește. Ce micuțiu nostru. Harry? A adormit. Mai mult George. Nu e bizar. A început să se lumineze de ziua. În cel mult două ceasuri trebuie să ajungem. Vaporul pleacă la orele 8. Stați, opriți! Ce s-a întâmplat, domnule Van Vine un călăreț. Să-l așteptăm. Este a trimisă să mine. Ce se aude, Gil? Domnule doctor, Heley și cu polițaiul, însoțiți de vreo 20 de haimanale în armate, au ieșit din oraș și se îndreaptă spre mlaștinile putrede. Hmm? Drumul spre port se încrucișează cu al lor. Trebuie să ajungeți la răscruce înaintea lor sau să vă ascundeți cu toții undeva în pădure. Iar să ne ascundem când suntem la doi pași de libertate, mai bine riscăm totul. nu e așa, domnule Van Versor? Cred că ai dreptate, George. Cu atât mai mult cu cât domnul Dioran a aranjat totul în port pentru plecare. Trebuie să vorim în toată grădinile. George, George! Eliza. Nu-ți Mai tău. M-aiute, Unde o Ah, Mi -i de Forțe și ticăloșii! Trag după noi! Ne-au văzut! Nu-i nimic! Caii mai repede! și ți sunt la o bună distanță în urmă! Da, copii, dar nu putem să-l așa, cu poliția de noi. Vă dați seama că atunci nu vă mai puteți urca pe vapor! De ce stați de autoritățile? Atunci, ce ce e de făcut? M-am gândit tot drumul acesta. La pista mm -hmm. kilometri de aici, nu departe, pot să aflu niște strângi, abrupte, sălbatice, pe care le cunoști bine. Trebuie să ajungem acolo, înainte să Și de urmă? Veți vedea. Iată sângile, opriți! O, oh, adevărată cetățuie! Trrr! Repede, jos din trăsură! Voi, prieteni dragi, priponiți care și veniți după noi! Da. Jim, mai iute, mai iute! Da, lasă! -te. Priviți! Poteca de coro străbat unde filă un gust, pe unde poate trece un singur om. Dar poteca se oprește în marginea prăpastiei! Am luat eu o scândură din trăsură. Ah, Ce pe ea! curaj, da. Uite, George, să rămâne. Hai, hai, repede, repede, și mai băi, bariți! Hai, să apropie! Bine. Așa. Ridicați puntea. Și acum, repede, la creste, de unde putem trage ca printre crenelele unei fortăreț. Bine, dar cât o să rămânem aici să viață. O să vedem! Iată-le, au sosit! Că și discută acolo jos și se holbează la stângi, ca niște găini care ar vrea să se urce în coteți și nu găsesc scara. Domnule Van n-ar fi bine să le dăm un avertisment, domnule Van Velsor. Să hmm. le arătăm că dacă încearcă să se urce, vor fi împușcați. Tu, cu generozitatea ta, vezi să nu pățești ca tom. Fă cum crezi. Da? Să tragem cu ureche la ce vorbesc acolo jos. Ecoul ne ajută. Da. Ce dracu o spune Helei, polițaiul Dacă urcăm pe botecă, asta îi prindem casa. Ar putea să tragă noi de după stângi, dar ar fi tot mai plăcut. He, he, te gândei de glafiera ta! De ce să nu mă gândesc? E tot ce am mai scump. Fii pe pace, nu-i nici o prinejdie! Negrii sunt prea fricoși ca să tragă cineva! Am văzut că sunt și cu ei și la nevoie negrii și să se bată ca deavole. Da, da. Uite-mă, se pare că negru vrea să ne spună ceva. Domnilor! Da Cine sunteți? Poliția! Avem un mandat de arestare! Nu este George Harris, sclavul domnului Harrison din Kentucky? Da! Eu sunt George Harris. Un domn Harrison din Kentucky mă consideră proprietatea lui. Dar acum sunt un om liber și-mi apăr drepturile mele de soț și de părinte. Avem rații cu care ne putem apăra și avem de gând să ne apărăm. Puteți să veniți sus dacă vreți! Dar primul care încearcă să se urce este un om mort. Aceeași soartă îi așteaptă și pe ceilalți. Căi tinele, nu prea vorbești cu noi. Legea și puterea de partea noastră. Mai bine predați-vă de bună voi. Nu recunosc legile voastre. Suntem aici oameni liberi și vom lupta pentru libertate până la ultima picătură de sânge. Ce mai stai de voastră, te Știți doar că prindim așaia scumpă pe el, fie că le aducem ziuri sau mor? Haide, cate, Mai să nu ne scape! Trage tu din spatele meu! Ah! Elinza, te-a lovit? Nu, glonțul a trecut pe lângă Ascunde-te, vă după slinca. Eu mă duc să pândesc cu pușca la trecătoare. Venim și noi cu tine. Ei, ce-i făcut, veni? Dumneata faci ce vrei. Eu mă cază până acolo sus, nu mi-a fost niciodată frică de nimic. nu mi fie frică tocmai acum. Hai, veniți și cu mine, ah, ei sau vă trebuie Nu, da. no, no, no, venim, no! Van Delsor, uite nu, nu, Domnule uite-i că vin. Unul trage de decât în ultimul moment. Elei nu are cum să treacă peste prăpastă. Ah, uite-l că încearcă, se sar. Aha. Demernicul s-a prăbușit în prăpastie. Dumnezeu să-l ierbe. Ia seama, ceilalți se pregătește să tragă. Uh -huh. Atenție! Uh -huh. Uite, unul a reușit să sară. Și încă unul. Vine în coace. Cu atât mai rău pentru ei. În numele libertății, foc! George, și un l și Uite că fug! Se duc la oraș după întărire. ripe de jos, la trăsură. Poate că mai prindeți vaporul. Dio, domnule Vanuelsor, nu te vom uita niciodată. George, suntem liberi. Liberi. Înțelegi, George? Da, Eliza. De azi înainte nimeni nu va putea să ne mai despartă. Vom putea trăi fericiți și liniștiți. Fericiți, da. Liniștiți încă nu. Va trebui să luptăm. Nu putem avea o clipă de liniște atâta timp cât frații noștri sunt în sclavie. Nu-i așa, domnule Duran? Așa e, George. Și noi, albi, cu sufletul nepătat, toți apărătorii libertății de aici și din lumea întreagă, vom fi alături de voi în această luptă. Civilizația va triunfa asupra sclaviei. Mamă! Mamă! cei i micuțul meu? Marinarii de pe vaporul acesta Sunt negri? Nu? Dar cântă Cântă ca noi Auzi, mamă, auzi? Și nu am murit John Brown A căzut Luptând cu noi în rând. John Brown Zace sub o piatră De mormânt John Brown dorme la un stej de supământ dar nu va muri niciodată